Сім. Повертало на північ, а ми ще й досі викопували домовину. Один з нас стояв на варті, а двоє тим часом копали. Кожні десять хвилин ми мінялися місцями. Працювали малопатою і киркою, які знайшли перед тим на дорозі, і поступово очищали залізо від бруду, розкопуючи яму зсередини, аж поки землі поволі показалися стінки віку незвичайної труни. Говорили ми мало. тиша серпанком огортала нас. Не було чути нічого, крім стукоту з і нескінченного чвакання, чвак, чвак, чвак, вологої землі. В ряди годи ми сипали в яму сіль і залізні стружки, щоб стримувати потайбічні сили на відстані. Це нібито діяло. В ямі було на кілька градусів холодніше, ніж у горі на стежці. Проте далі температура не знижувалась. І до того ж джищання, яке я чула раніше, вщухло. Альберт Джоплін, якого надзвичайно вабило таємниче поховання, деякий час залишався з нами і схвильовано гасав туди-сюди між надгробками. Та врешті, коли зовсім смеркли й домовина остаточно показалася з землі, навіть він насторожився, згадав про якісь термінові справи в каплиці, покинув нас. Ми залишилися самі. Чвак, чвак, чвак. Нарешті ми закінчили. Труна була перед нами. Локвот засвітив ще один ліхтар і поставив його біля центру ями. Трохи позадкувавши, ми поглянули на те, що Тількіну знайшли. Залізний ящик завдовжки з 6 і завширшки з 2 фути і майже з фут завглибшки. І до того ж, не просто залізний ящик. Як і казав локвот, то була справжня домовина. Стінки труни подекоди досі були замащені брудом, чорним і липким. Там, де бруд поопадав, видніла металева поверхня, вкрита іржею, червоною, наче корал або засохла кров. Колись, очевидно, ці стінки були чисті рівні, та під тягарем землі й часу так скривилися, що каї труни помітно сплющились, а віко посередині просіло. Так само, як у свинцевих домовин, які мені траплялося бачити в давньорімських похованнях. З одного кута віка метал цілком відійшов, утворивши тріщину, з якою сочилася темрява. «Ніколи не погоджусь, щоб ми наховали в залізній домовині», – зауважив Джордж. «Надто вже жалюгідне видовище, а ще воно не виконує свого призначення», – додав Локвуд «Мабуть, через цю тріщину привид і знайшов дорогу на волю. Люсі, з тобою все гаразд?» Я стояла на місці, хитаючись. Ні, я почувалася аж ніяк недобре. Боліла голова, підступала нудота, знову було чути джищання. Мені здавалось, ніби по моїй шкірі повзують туди-сюди невидимі комахи. До того ж, ще цей моторушний сморід, звичайне відчуття, коли поряд гість. Ніяке залізо не допомагає. Так, усе гаразд. Упевнено, відповіла я. Хто відкриватиме домовину? Питання було справді цікаве. Згідно з посібником Фітес, тільки одна особа повинна перебувати на лінії вогню, коли відкривають запечатані сховища, тобто могили труни в таємні кімнати. Інші тим часом чекають збоку, тримаючи на поготові зброю. Важливішим за це правило є хіба що правило печива. Воно вимагає неухильного виконання. Не я, Локвіт помацав подрябини на своїй курці. Минулого разу я відкривав могилу пані Баррет, а я отой люк у будинку Мельмота, а ти Джорджа? «Я відчиняв таємну кімнату в готелі Савой», – відповів Джордж. «Пам'ятаєте, оту зі стародавнім знаком чуми на дверях? Жахта і годі!» «Який там жахт? Не було жодного привода, просто пральня з купою брудної білизни!» «Я ж цього не знав, коли заходив туди», – наполягав Джордж. «Гаразд, пропоную кинути жереб». Він пошукав у кишені штанів і дістав потерту монету. «Вибирай, Люся, орел чи решка?» «Ну, орел – цікавий вибір. А ну, погляньмо!» Він хутко, майже непомітно підкинув монету. «Решка, тобі не пощастило, Люсі! сино сюди лом!» Локвот усміхнувся. «Непогана штучка, Джорджа! Тільки тобі не викрутитись! Беріть печатки і знаряддя!» з полегшенням, я пішла по торбини. Джордж поплентався за мною. Невдовзі срібні печатки, ножі, ломи та інші знаряддя вже лежало біля труни. «Це не буде надто важко», – попередив Локвуд. «Погляньте, з цього боку віко трохи піднято. Тут є два замки, і один з них вже відімкнено, Другий геть заіржавів. Це робота саме для тебе, Люсі. А потім ти, Джордж, швиденько підважиш віко ломом, і все, готово». Він поглянув на нас. «Чи є питання?» «Так», – відповів Джордж. «Кілька. Де ви стоятимете, як далеко? І яку зброю застосуєте, коли на мене з домовини кинеться щось страшне?» Ми з Люсі все забезпечимо. А тепер ще одне. На той випадок, якщо я не повернусь додому, я склав заповід. Зараз я скажу вам, де я сховав його. Під моїм ліжком у дальньому кутку за коробкою з білизною. Помилися богові, щоб до цього не дійшло. А тепер, якщо ви готові? Навіку, здається, щось написано, вигукнула я. Зараз, коли ми нарешті підібрались до нашої мети, я стривожилась по-справжньому, напружились усі мої почуття. Бачите, там якісь подряпини. Локот хитнув головою. Під таким шаром землі нічого не розбереш, а відчищати його зараз я не збираюсь. Починаємо роботу. Правду кажуть, що Віко до мовини трималось міцніше, ніж сподівався Локвот. На додачі до замка і ржа в кількох місцях перекинулося з Віка на стінки, і нам знадобилось десь із 20 хвилин, щоб зішкрябити її ножами й долотами. Лише після того Віко було готове до підняття. Гаразд, мовив Локвот, востаннє перевіряючи поховання. Ніби все добре. Температура тримається на місці, сморід не посилюється. Все напрочуд спокійно. Та годі вже, в нас обмель часу. Люсі, по місцях. Ми з Локводом стали обабіч домовини. Я витягла наш найбільший, найміцніший залізний ланцюк діаметром у чотири фути і тримала його на поготові. Локвод витяг в рапіру і тепер стискав її в руці, гладний будь-якої миті кинутися в атаку. Джорджа, наказав він, твоя черга. Джордж кивнув і заплющив очі, збираючись на силі. Потім узявся за лом. Поборушив пальцями, стонув плечима і так крутнув шию, що в ній аж клацнуло. Тоді підійшов до труни, нахилився і просунув лом у тріщину між віком і краєм домовини. Розставив ноги і вирухнув сідницями, наче гравець у гольф, що готується зробити удар. Глибоко зітхнув і наляг на лом. Нічого не сталося. Він наляг і ще раз. Віко зігнулось, ніби його хтось тримав. Джордж знову натиснув на лом. Віко з ляскотом відскочило, лом упав усередину, Джордж позадкував, втратив рівновагу і тяжко впав спиною просто в бруд. Тоді сів, поправив окуляри і утупився в домовину. І скрикнув. «Ліхтар, Люсі!» – вигукнув Локфот, підбираючись до Джорджа з наставленою рапірою. Проте з домовини ніхто не з'явився. Ніяких гостей, ніяких проявів. Вогні ліхтарів грали на внутрішньому боці Віка і на чомусь іще, що лежало в труні, відбиваючи мерехтливе світло. У мене в руці був кишеньковий ліхтарик, я посвятила ним просто в домовину. І якщо ви вразлива натура, то раджу вам проминути кілька наступних абзаців, бо з домовини на мене дивився не кістяк, а дещо більше. Це було першим сюрпризом. Труп не згнив дощенту. Вам ніколи не доводилось забувати під канапою шкірку з банана. Спочатку вона чорніє, тоді стає слизькою, а потім уже висихає. От і чолов'яда до труні скидався на бананову шкірку, десь між другим і третім ступенями гниця. В промені ліхтаря я розгляділа висохлої почорнілу шкіру, щоб тягала кістки, подекуди лопнувши. Посередині лоба зяїла акуратна дірка, обрамлена клаптиками від сталої шкіри. Довге безбарвне начискло волосся звисало з голови, очні ямки були порожні, вуста устах геть висохлі, оголивши ясні й зуби. На небі був фіолетовий плащ, а під ним чорний старомодний костюм з високим коміром і чорною у вікторіанському стилі. Кощаві руки тулили до грудей щось загорнутою вицвілу білу матерію. Чи тому, що тіло лежало в домовині нерівно, чи через те, що домовину пересували, хоча б і ми цієї ночі. Ця річ трохи визорнула з-під матерії, тепер чітко проглядалась між пальцями трупа. То був шматок скла, завбільшки десь із людську голову, в рамці якоїсь химерної форми. Від бруду й цивілі скло майже почорніло, проте подекуди блищало, і цей блиск помітило моє пильне око. «Дивися, дивися!» «Що це за голос?» «Люсі, запечатай його!» Оце вже, звичайно, крикнув Локвот. Я кинула в домовину срібну сітку, затуливши неї те, що лежало всередині. «То що ж ти бачив, Джорджа?» – запитав Локвот. Ми стояли на стежці і пили чай із бутербродами, які нам приніс хтось із Сондерсової команди. Довкола нас зібрався натовп. Сондерс, Джоплін, кілька робітників, підлітки з нічної варти. Дехто збігся просто тому, що все вже скінчилось. Дехто у відповідь на Джорджів крик. Усі вони стояли, спираючись на сусідні надгробки і дивились на розкопану могилу на безпечній відстані від ланцюгів. Ми щойно закрили домовину віком. Крізь щелину було видно краєчок сітки. «Я розумію, що бікер став некрасень», – провадив Локвот. «Але ж нам траплялося бачити і гірше. Пам'ятаєте той випадок у Патні?» Джордж останні кілька хвилин був якийсь приголомшений. Говорив він мало, а на його обличчі застиг химерний вираз. Очима повними і німного много відчую, туги, він раз по раз озирався на могилу, ніби щось там забув. Це тривожило мене. Це трохи нагадало мені дотик привида, коли агресивний дух цілком висотає волю своєї жертви. Але ж ми запечатали джерело срібною сіткою, тож поруч не могло бути жодного духа. На щастя, Джорджеві трохи кращало. Їжа швидко приводила його до тями. Він поглянув на Лок, і хитнув головою. «Це не через труп. У нашому холодильнику я бачив і страшніші речі. Це через дзеркало, яке він тримав. «Ти думаєш, це було дзеркало?» – запитала я. Подумки перед моїми очима і досі виднів цей шматок скла, блискучий і водночас темніший за саму темряву. Не знаю, що це було, та мої очі аж прикипіли до нього. Я побачив у ньому... Не знаю, що я побачив. Воно було чорне, але в цій чорноті я помітив щось іще, щось моторошне, і закричав. Мені здалося, що мене вивертає зсередини. Джордж станув плечима. Та водночас воно мене вабило. Я не міг відвести від нього очей. Я досі хочу поглянути в нього, навіть якщо це зашкодить мені. Він тяжко щиро зітхнув. Я й досі зирив би туди, якби Люсі не накрило його сіткою. Ну, з цим уже покінчено. Відповів Локво, так само пильно придивляючись до Джорджа. Герненьке, ні в року дзеркальце. Нічого дивного, що його ховали в залізній домовині. Хіба за часів Бікерстафа знали про ці властивості заліза? Здивувалися, адже проблема дала про себе знати лише якихось півстоліття тому. Саме тоді і розпочалося масове виробництво всіляких залізних речей і сріблий заліза. А це поховання було принаймні на два покоління старше. Здебільшого ні, відповів Локвот. Однак проти привидів та й у злих духів взагалі віддавна застосовували срібло і залізо. Тож те, що домовину зроблено з заліза, не може бути простим збігом. Голос його став тихішим. «Ви не помітили нічого химерного на тілі самого доктора Бікерстафа, Ти маєш на увазі його муміфіковані рештки?» – перепитала я. «Саме їх. У статті, яку знайшов Джоплін, йшлося, що лікаря з'їли щури. А цей чолов'яга – цілісінький. Ще й ця дірка у нього в лобі. Він замовк, побачивши поряд Сондерса й Джопліна. Власник фірми віддавав короткі накази підліткам з нічної варти а вчений тим часом зупинився біля ланцюгів, щоб розглядіти домовину. Обидва широко всміхнулись нам і з привітаннями поплескали по плечах. «Чудова робота, пане Локведе!» – вигукнув Сондерс. «Надзвичайно майстерна! А тепер, коли з усіма цими дурницями покінчено, нам пора братися до своєї роботи». Він відтірбнув гарячої кави з кухлика. «До речі, люди казали, ніби в старого Бікерстафа був якийсь кристал чи щось таке». Мабуть, пов'язане з отими його джедернацькими ритуалами. Але ж ви, звичайно, знешкодили його своєю сіткою». Локвот засміявся. «Цю сітку вам краще не чіпати, повірте мені. Це джерело справді надзвичайно потужне. Треба негайно викликати депрік, вони принесуть його в безпечне місце. Завтра зранку я так і зроблю», – відповів Сондерс. «А зараз ми візьмемося до своїх звичайних справ. Ми і так змарнували вже половину ночі. Пане Локводе, нам треба підписати документи про виконану роботу. Ходімо до контори та розберімось із цим». «Може краще принести домовину до церкви?» – запитав Джоплін. «Я б не залишав її тут. Хто зна, тут трапляються злодії, торговці артефактами». Локвуд насупився. «Ні, сітка повинна залишатися на місці. Не чіпайте залізних ланцюгів довкола труни і нікого не підпускайте близько». Локвуд із Сондерсом відійшли. Джордж спершись об надгробок, захоплено розмовляв про щось із Джопліном. «Я заходилась пакувати наше знаряддя. Година була не дуже пізня, ще не пробула північ, та й вечір нам випав легше, ніж учора. Проте дивна річ. Надзвичайно дивно, якщо розібратися як слід. Джордж побачив щось химерне, але то був не привид. І це щось так діяло на психіку, що його не могло зупинити навіть залізо. «Паночко!» Біля мене стояв норіс, найвищий і найкремезніший з усіх копачів. Його шкіра виблискувала, над голеною маківкою стирчала світла щетина. З шиї шкірився череп з крильцями. Татуювання. «Пробачте, паночко!» – провадив він. «Я до ладу розчув. До труни підходити не можна?» «Саме так!» «То зупиніть свого приятеля! Погляньте, що він робить!» Я обернулася. Джордж із Джопліном уже зайшли з ланцюги і наближалися до домовини. Вони жваво розмовляли. Джоплін міцніше стиснув під пахвою свої папери. «Джордже!» – гукнула я. «Що ти вбіса...» І тут я все зрозуміла. «Віко! Напис!» Не припиняючи розмови, Джордж із Джопліном схилилися над труною і заходилися зішкрібати з віка бруд. Джордж працював кишеньковим ножиком, легенько сунувши віко в бік. Срібна сітка теж трохи сповзла з одного боку. Норріс і далі щось казав мені, та я його не чула бо саме цієї миті побачила збоку від Джопліна і Джорджа третю постать. Вона була мовчазна, нерухома, висока і худорлява, і лише частково матеріальна. Залізна домовина проходила крізь краєчики довгого сірого плаща. Від місця, де височила видаво, тяглися блискучі нитки плазми. короткі з вивисті мов щупальця в актині. проте ні рук, ні, ні ніг мені видно не було. Тільки примарний серпанок плаща. Голови під високим і загнутим кінчиком каптуром теж майже не було видно. За винятком двох деталей. Гострого, білого, мовриб'яча кістка під боріддя і роз'явленого рота з вишкіряними зубами. З подву я й сама роззявила рота. Аж тут почула, як у моїй голові в такт залунав тихий голос. «Дивися, дивися! Джорджа, я дам тобі все, чого бажає твоє серце!» Джордже. Ні Джордж, ні Джоплін не ворушились, хоч привид стояв прямо перед ними. Обидва так і застигли на колінах, зішкрібаючи з віка бруд. Очі їхні вирячились, а обличчя скам'яніли. Дивися. Тихий голос водночас заколисував і огортав холодом. Він перемішав мої почуття. Я жадала і скоритись йому, й позбутись його. Я змусила себе поворухнутись. Привид теж поворухнувся. Він виріс і величезним сірим стовпом полинув до зірок. Позаду мене хтось скрикнув, як невчасно. Я стиснула руків Ярапіри. Привид навис над Джорджем і Джопліном. Вони здригнулись і ніби прокинулись, труснувши головами й озирнувшись. Я почула, як заволав Джордж, і побачила, як Джоплін упустив свої папери. на мить застиг над ними. Я знала, що зараз станеться. Він водоспадом упаде на них і поглине обох. А я... «Так далеко! От дурепа! Ні, рапіра тут не допоможе! Проте часу шукати іншої зброї вже не було. Отже, рапіра!» Привид почав вигинатися униз дугою, розявивши зубастого рота. «Як кинула в нього рапірою! Вона закрутилась у небі, як колесо!» Джоплін, заточившись у паниці, наштовхнувся збоку на Джорджа. Той, гарячково намацуючи на ремені хоч яку-небудь зброю, втратив рівновагу і впав. Я дам тобі все, чого бажає твоє серце. Рапіра пролетіла між їхніми головами, посріблений клинок розтяв обличчя, сховане під каптуром. Привід зник, голос у моїй голові вщух. Хвиля потойбічної сили вирвалась з кола і збила мене з ніг. Локвод ще духу, аж пальто затріпотіло за його спиною, підбіг повз мене до могили. Проте там уже все було гаразд. І з Джорджем та Джопліном теж. Біля домовини панувала тиша. Літні зорі сяяли над нашими головами. Їсть уже пішов.